Лесно постижими и мъчно постижими неща. 37 лекция от младежки окултен клас 8-година, изнесена от учителя на 17 юни 1929-година Сафия. Размишление върху силата на живота Съвременните хора се стремят да постигнат някакъв център в живота си около който да се наредят всички техни възможности и условия. Те виждат, че им липсва нещо съществено. Като делят нещата на лесно постижими и мъчно постижими, казват, че любовта се постига мъчно. Въпреки това, те се стремят към любовта и освен, че ния постигат, губят това, което имат. После, като се разочароват от живота, казват, че човек трябва да бъде разумен, а разумността не се постига лесно. Не е достатъчно човек да бъде разумен, но да разбира законите на разумната природа и да ги прилага. Говори се за лесно и за мъчно постижими неща. Но преди всичко за постигане на каквато и да е идея, са нужни работа и постоянство. Невежият казва, че мъчно се постига изкуството да четеш и да пишеш. Какво виждаме ние? И шестгодишното дете се научава да чете и да пише. Как става това? Чрез постоянство. То започва с чертички и кукички, съединява ги, докато образува отделни букви, срички и думи. След това съединява по няколко думи и образува изречения. Постоянството не подразбира да се седи месеци върху една и съща буква, нито да държиш в ума си постоянно една и съща буква. Буквите трябва да се сменят една друга, всяка предшестваща трябва да отстъпва мястото си на следващата. Само така детето се научава да чете, съзнанието му се обогатява и разширява. Пишеш и четеш думата любов. Първо спираш вниманието си върху дум... буквата Л, после върху Ю, постепенно се изреждат останалите Б, О, В докато възприемеш в съзнанието си понятието, което се съдържа в тази дума. Тя пък съставя отделна буква от още по-голяма азбука – азбуката на необятната любов. Казваш, че любиш. Какво? Може да любиш хора, дрехи, книги, цветя, животни, ядене и т.н. Ако любиш нещо за ядене, ще го изядеш. Да любиш, значи да се проявиш в известно направление. Казваш, че люби знанието. И това не е достатъчно. Ти люби знанието, но то не те люби. Всички хора са опитали това. Всички се любили, без да бъдат любени. Някой харесва една дреха, обиква я, но дрехата не го обича, шиватът също. Има начин, по който може да ги съставите да ви обикнат как... Като дадете добра сума за дрехата, тогава я обличате, тя ви приляга добре и вие се радвате, че отговорила на любовта ви. Значи, колкото и да е мъчно постижима любовта, има начин, по който може да се придобие. Първата работа на човека, като ученик на великия живот, се до изучаването на външната страна на живота. От нея постепенно се отива към вътрешната. Не можеш да постигнеш нещата, ако не следваш естествения ход на живота. Какво трябва да правиш като се върнеш вечер от работа? Първо ще измиеш ръцете и лицето си с чисто топла вода, ще облич... събличеш дрехата си, ще я изчеткаш от пръха и ще закачиш на кука, да не се мачка. Сутринта пак ще облечеш. Каквото отношението на човек към дрехата? такава трябва да бъде и към тялото му. то трябва да се пази чисто, да се поддържа здравославното му състояние. От външната чистота човек постепенно отива към вътрешната, към чистотата на ума и на сърцето. Както в обикновения живот се спазват известни правила, така трябва да се спазват правилата на разумната природа. Ако се поканен на вечеря, Можеш ли да отидеш с простите си работнически дрехи? Ще обличеш новите и така ще отидеш. Ако отиваш на бал, ще обличеш специални дрехи според изискванията. Нямаш ли специални дрехи за бала, няма да те пуснат вътре. Ако отиваш на училище без книги и тетрадки, ще те върнат. Казвате, че човек трябва да има идея, да знае какво му е нужно. Това значи че да се е пробудило висшето съзнание в него. Когато това съзнание се проявява, човек се отличава с постоянство. Каквато и работа да започне, свършва я добре. Неговият стремеж към постигане на известна идея е непрекъснат. Когато висшето съзнание действа в човека, всичко е постижимо за него. Когато действа обикновеното съзнание, човек мъчно постига желанията си. Истинският живот започва с проявяването на висшето съзнание. Без него няма движение, няма мисъл, няма чувство. Топ импулсира човека, потиква го към живот, работа и учене. Той се намира в постоянно движение, дава път и на другите същества да се движат. В неговия живот няма никакъв застой. Където има застой, спиране... Там се проявява обикновеното човешко съзнание. Трябва ли човек да държи само себе си в съзнанието си? Какво представлява човека? Една буква от голямата азбука на космоса. С една буква нищо не се постига. Следователно, за да се научиш да четеш и да пишеш, да разбираш езика на природата, ти трябва да държиш и другите хара в съзнанието си, като букви на голямата азбука и така да се обогатяваш да придобиваш знания и опитности. Ще кажете, че знаете азбуката на много езици. Много азбуки знаете. С много букви изречения си сложите, но въпреки това ви липсва нещо. Нещо, което сте изгубили и непрестанно търсите. Всеки се оплаква, че не му достига нещо. Какво сте загубили? Една дума. Щом намерите изгубената дума, животът ви ще се осмисли. Коя е изгубената дума за гладния? Живия хляб, от който, като яде веднъж, никога не огладнява. Коя е изгубената дума за жадния? Живата вода. За учения, знанието, което носи светлина. За нещастения, щастието, което никога не се губи. Мнозина казва, че са щастливи, но се страхуват да не изглупят щастието си. Щастие, което се намира и губи, не е истинско. Изгубената дума не се среща в никой съвременен език, нито се пише, нито се изговаря. Ако се не пише или изговори, тя ще се упорочи. ще изгуби своята сила и красота. Единственият език, на който може да се изговори, е езикът на любовта. На този език говорят всички възвишени същества, адепти, светии, но никой не си позволява да произнесе тази дума. Свещена дума е изгубената. Всичко в живота и в природата се починява на нея. Чрез нея Бог създаде света, чрез нея създаде и човека. Казано е в писанието и рече Бог, много неща, рече Бог, и много неща създаде, но чрез коя дума ги създаде не е казано. Следователно, външният свят, който ни заобикаля, е резултат на изгубената дума, която Великият е произнесъл. Хората търсят тази дума, мислят, че се е намерили, но след време виждат, че са се заблудили, на това само залъгване се дължат разочарованията. Без магическата дума положението на човека е подобно на капитана на парахода, който има всичко на разположение. параходът му е в изправност, но не знае къде да го путне, за да тръгне. Не се иска много, за да потегли параходът, Трябва да се натисне бутанчето. Който знае къде е мястото му, ще го натисне и параходът ще тръгне. Който не знае, ще обикален насам-натам, ще търси чужда помощ, докато най-после го намери, натисне го и параходът поеме своя път. За който знае мястото на бутона, всичко е лесно, но за невежия нещата са мъчно постижими. Представете си, че параходът вече се движи, върви по пътя си, но не знаете да го управлявате, не знаете как да го спрете. Какво ще правите тогава? Ще потърсите онзи, който разбира от работата, който знае къде е бутонът, управлява парахода и му дава направление. Като дойде на пристанището, той пак натисне бутона и параходът спира. Не можете ли да спрете парахода, ще изпитате ужас. Бъдете добри капитани, да знаете как и кога да натиснете бутона, за да може параходът ви да тръгне и да спре на време. Какво представлява организмат? Параход, който вечер спира движението си и сутрин отново запачва да се движи. Спирането на парахода наричаме заспиване, а тръгването – събуждане от сън. Как става това, не знаете. Ляга да спите и параходът спира някъде, къде спира и това не знаете. Кой го спира, също не знаете. Има някой, който натиска бутончето. Като го натисне първи път, параходът започва да се движи. Щом го натисне втори път, параходът спира. Всеки параход има по един капитан, който се грижи за движението му. Той го движи и управлява. Ако за на една права линия трябва да знаете свойствата на крайните точки, колко по-големи знания трябва да има капитанът на парахода? Две са крайните точки на правата линия, но те представляват две съзнания, А и Б, на които трябва да разбирате езика. Говори се за движение и за спиране на парахода, но това са относителни неща. Всъщност всичко е в движение. Когато пътуваме с параход, струва ни се, че предметите отвън се движат, а ние стоим на едно място. Това е иллюзия. Параходът се движи, а предметите са в покой. За да имате абсолютна представа за състоянията на движение и покой, вие трябва да излезете отвън в пространството, оттам да наблюдавате. Учителят изважда ученика, предъската, за да решава задачи. Ученикът взема тебешира и започва да се движи и решава задачата. Той показва какво е разбрал и научил от учителя си. Учителят го слуша и проверява знанията му. Външно той е в покой. Когато учителят разказва урока, тогава е в движение, а ученикът в покой. В действителност и учителят и ученикът са в постоянно движение по ум, по съзнание. Ние говорим за външно, за физическо движение, а не за движение в мислите, в чувствата, в съзнанието на човека. Има случаи в живота, когато човек се движи пред природата, държи изпита си. Природата го изслушва внимателно и му пише оценка. Понякога става обратното. Природата се движи пред човека, преподава му урок. Той я слуша и се произнася върху работата й. Казва, че преподава добре, разбрано. Значи и той пише оценка. Каквито са отношенията между добрия учител и добрия ученик, такива трябва да бъдат отношенията между природата и човека. Природата като добър учител никога не прави погрешки. Погрешките, които забелязвате в нея, дължат на елементите, с които тя работи. Представете си, че двама добри приятели, трезвеници, се отбиват в една кръчма да си починат и да си хапнат нещо. Те никога не са пили вино, не познават свойствата му, но кръчмарят, освен хляб, им поднася по една чаша вино. Те го изпиват и се развеселяват. Изпиват още по една чаша и се опиват. След това другарите им се смеят, а началството им ги наказва. Къде е погрешката? Във виното. Природата не позволява на човека да влиза в кръчма, била тя физическа или психическа. Страшно е да се стремите към виното, но още по-страшно е пиянството в мислите и в чувствата. Пазете се от мисли, чувства и желания, които опиват и разстройват организма. Пазете се от желания, които опростяват човека и го изкарват от релсите на живота. Който си позволява да пие, той дава ход на лошите си желания. Няма да мине много време и ще дойдат лошите последствия, мъмрене, наказание, унижение и т.н. За да изправи погрешката си и да възстанови първото си положение, човек трябва да обещае, че втори път няма да влиза в кръчми, където има вино, лоши мисли и желания. Работете върху себе си, за да се самовъзпитавате, да станете господари на своето тяло – на своя ум и на своето сърце. Докато сте господари на шишето, вие ще се развивате правилно. Влезете ли в кръчма, шишето ви става господар и тогава изпадате в безволие. Шишетата се пълнят и изпразват пред вас, без да знаете как става това. Отивате си в къщи, но оставате изненадан, че часовникът, парите, горната дреха ви липсват. Кой ги е взел? Някое користолюбиво същество. Такива користолюбиви същества има и в сърдечния и в умствения свят. Тяхната задача е да убират хората и да ги съсипват материално и морално. Работете върху себе си, за да имате ясна представа за нещата. За всеки даден случай да знаете, вие ли се движите или предметите около вас. Пазете се от погрешки, които могат да ви опропастят. Не трябва ли да се пие? Ще пиете, но само такива течности, които внасят живот, а не го отнемат. Вода, чай, сладко вино. В ума и в сърцето си давайте място на такива мисли и чувства, които повдигат и облагородяват. Който има криви мисли и чувства, лоши навици, лошо възпитание, може така да изврати вкуса си, че да не оценява и най-чистата вода. Така се извръщават мислите и чувствата. Пазете се да не изгубите онзи на усет към нещата, онази нежност, които природата е вложила в умовете и сърцата ви. Пазете се от еднообразието в живота, което действа убийствено върху ума и сърцето. Влюбените често изпадат в това еднообразие и в скоро време изгубват любовта, след това плачат, страдат, търсят я, но не могат да я намерят. Защо? Любовта изключва еднообразието. Ако търсите разнообразието в живота, търсете го в света на великата любов. Влезете ли в този свят, навсякъде ще срещате същества, облечени най-разнообразно, в разноцветни костюми. Има нещо общо в тях. Но има и нещо особено, по което се различават. Сегашните хора търсят любовта, но същевременно се срамуват от нея. Срамът се дължи на нечистотата. Ако дрехата ти е чиста, без никакви петна, няма защо да се срамуваш. Срамува се Анси, който излиза пиян от кръчмата. Опиели се той не разбира любовта. Каквото и да му говорите за нея, то му остава чуждо. Търсете у любов, в която има пълно разнообразие и абсолютно безкористие. Търсете у любов, която ще донесе изгубената дума, т.е. магическата пръчица. Тя обновява, подмладява и възкресява. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 37-ма лекция, изнесена на 14 юни 1929 година, Сафия